Дружина Гравця Розділ перший Теса Бранстон, маючи душевний склад злочинниці, вирізнялася поглядами, смаками і забобонами добропорядної, непогано освіченої дружини і матері з респектабельного передмістя. і дарувала свою прихильність тільки законному подружжю, правду кажучи, Теса лише одного разу вчинила погано, вбивши свого першого чоловіка, якщо, звісно, не брати до уваги несміливої спроби звалити провину на другого чоловіка до вбивства абсолютно непричетного. Утім, за цю провину вона згодом вибачилася. Для вбивства Теса обрала досить незвичайний спосіб – отруєння чадним газом, яким наповнила камеру автомобільної шини. Утім, її вигадка не настільки оригінальна, як здається, оскільки вбивство сталося 15 червня 1932 року, а 6 червня недосвідчену в науках частину суспільства вразила смерть двох шоферів Лорда Дусестера. Займаючись ремонтом Даймлера в закритому гаражі, вони вирішили перекусити і сіли на підніжку автомобіля. А поки снідали і базікали, мотор продовжував працювати. Їхні тіла виявив садівник. Другий чоловік Теси, Гю Енсті, успішний адвокат, який помер кілька років тому, присвятив себе дослідженню цієї справи і написав книгу на захист дружини. Він наполегливо наполягав, що Теса вбила, захищаючи майбутнє своєї дев'ятирічної доньки. Енсті оминає мовчанням більш очевидний мотив. Її любов до нього і забезпечене становище, яке він міг їй запропонувати. Він заперечує, що Теса хитрістю заманила Дерека Бранстона на горище з отруйним газом, тому що вона не здатна на обман і підступність, за його словами. Теса вбила, як могла б убити, доведена до відчаю дитина. Щодо простодушності цієї пані, спробуємо поспостерігати за нею в понеділок 18 червня близько 10 ранку, коли вона везла на вокзал свою дев'ятирічну доньку Алін та сестру чоловіка Бетріс Бранстон. Дерек Бранстон лежав мертвий на горищі їхнього будинку в Сенс-Серіолзі з минулої п'ятниці. Але ніхто про це ще не знав, крім Теси. Вони трохи запізнилися. Часу залишалося обмаль, щоб заштовхнути Аліну Потяг до Гілфорда, де та навчалася в школі при аббатстві і приїжджала додому на канікули перед початком нового семестру. «Ти добре провела час, Люба?» – запитала Теса, коли провідник дмухнув у свисток. «Ні, матусю, тітка Бі дуже мила, але страшенно погано, що тато поїхав саме на ці вихідні». Поїзд зрушив, коли жінки перейшли на іншу платформу, Бетріс сказала. «Тесо, ти поводишся так, ніби тобі нема про що турбуватися. Послухай». У мене є трохи грошей, про які Дерек нічого не знає. Я хочу, щоб ти їх взяла. Потрібно врятувати меблі. Будь ласка, щоб ти не вигадала для Алін. Згодом вона все одно дізнається, що все майно її батьків пішло з молотка. Я вдячна тобі, Бі. Але через три місяці ми знову опинимося в тому ж становищі. У сенсеріозі. Дванадцять кімнат. І останні півроку я обходилася послугами приїжджої прибиральниці. Але тепер це неможливо. Якби ти могла трохи допомогти нам, поки Дерек не знайде якусь роботу. Але меблі відвезуть уже сьогодні, Тесо. Люба, як це жахливо. Можливо, вантажники зараз у твоєму домі. Напевно, але мене це вже не турбує. Не турбуйся про мене, Люба. Я змирилася. Якщо нам із Дереком судилося почати життя з нуля, значить так тому і бути. Може, звичайна робота дасть йому змоги стати на ноги, бо фінансисти з нього нікудишні. Теса без найменшого сорому говорила про Дерека, ніби той був живий. Проводивши Беатріс, вона попрямувала до гаража бузагло. І шлях її пролягав повз їхній особняк XVIII століття в сен серіозі Обнесений цегляною стіною сад, що займав акр землі, занепав і зовсім здичавів. Теса прикро поморщилася. Десять років тому їй подобалося це місце. Але тоді її чоловік отримував три тисячі фунтів на рік – у гаражі вона сказала, що хоче бачити містера Бузагло, і її провели до нього в контору. «Я повертаю машину», – сказала вона рівним б'яким голосом, про який згодом стільки писали. «Мені потрібно де-небудь розписатися». Містер Бузагло мимоволі розплакався, бо не мав жодного сумніву. Ця чарівна, відважна жінка повернула машину, щоб позбавити чоловіка приниження. У минулі часи Бранстони купили в нього не один автомобіль. Якщо вашому чоловікові потрібна машина, можете потримати її у себе ще трохи. Ви дуже добрі, містере Бузагло, але що швидше ми звикнемо їздити автобусом, то краще. Дякую вам за пропозицію додала вона зі слабкою посмішкою, яка залишила б байдужим хіба що найчерствіше серце. До побачення. Більшість торговців і крамарів відчували гаряче співчуття до місіс Бранстон і щиро захоплювалися нею. У 31 рік, незважаючи на тривоги і хвилювання останніх років, вона мала вигляд молодше за свій вік. На двох фотографіях, зроблених у фотоательє, які пізніше потрапили в газети, вона здається звичайнісінькою гарненькою жінкою. Фотознімки не передають її чарівної витонченості або виразу нескінченого терпіння і водночас стійкості. Щодо решти, місіс Бранстон мала прекрасні манери і була приємною співрозмовницею. До свого особняка вона дійшла за 5 хвилин. Меблі мали продати на лондонському аукціоні, і перед входом уже стояв перший меблевий фургон. Теса залишила двері відчиненими, і тепер у холі снували робітники. Доброго ранку. Я місіс Бранстон. Ви, мабуть, прийшли по наші меблі. Чи потрібна вам моя допомога? «Дякую, мадам», – бригадир вантажників стягнув кепку. «Мені дуже шкода. Я хотів сказати, ми постараємося завдати вам якомога менше клопоту. Спочатку ми звільнимо сходи, а потім будемо виносити речі. Почнемо з горища і поступово йдемо до першого поверху. Хоча не думаю, що на горищі є щось цінне». «Мабуть», – задумливо погодилася Теса – «Хоча, почекайте, здається, там стоїть картковий столик і шратонівські крісла. Ми їх завжди терпіти не могли. Думаю, вони є у вашому списку». Так і виявилося. Бригадир подякував їй. Згодом він згадав, що місіс Бранстон сама запропонувала йому піднятися на горище, додавши цим ще один штрих до образу ні в чому не винної відданої дружини». «Нагору можна забратися по драбині», – попередила Теса. «Вона лежить біля стіни, перед дверима на горище». Бригадир слухав неуважно, але згадав ці слова, коли за кілька хвилин по тому виявив, що ніякої драбини перед дверима немає. Йдучи, Теса кинула через плече. «Якщо вам знадобиться зі мною зв'язатися, я збираюся випити кави в тот а потім зайти в перукарню. Це напроти. Пізніше бригадир показав, що розмова відбулася приблизно за чверть до одинадцятої. У Тоджерс Теса йшла неквапливо, часом зупиняючись перед вітринами магазинів, а біля кіоску затрималася, щоб купити місцеву газету. Каву їй принесли на початку дванадцятої, а об 11:20 двадцять до кафе вбіг схвильований бригадир вантажників, і попросив місіс Бранстон терміново повернутися в будинок. Звичайно, виникли якісь труднощі. Чоловік нерішуче пом'явся, потім нахилився і шепнув їй на вухо. «У вас на горищі труп. Ми викликали поліцію, і я подумав, буде краще, якщо ви повернетеся додому». Бригадир зовсім не вкладав у свої слова подвійний сенс а просто взяв на себе працю сходити по місі з Бранстон єдину з бажання прийти на допомогу чарівній відважній жінці. Розділ другий Тесі ледь виповнилося 20, коли вона вийшла заміж за Дерека Бранстона, успішного біржового маклера і чудового спортсмена-аматора. Він не відчував нестачі в клієнтах і до того ж, мав у своєму розпорядженні надійно вкладений капітал обсягом приблизно 50 тисяч фунтів. У рік одруження він грав за збірну Англії з Грегбі, що допомагало йому триматися на плаву, зберігаючи клієнтів, хоча ті рідко слідували його порадам, що носили наліт надмірного оптимізму, про що ходили розмови вже тоді – садибу в Сенсеріолзі та меблі Дерек отримав удар від тітки. У день, коли Тесі виповнився 21 рік, вона успадкувала 5 тисяч фунтів, що не підлягали оподаткуванню. Перші три роки вона прожила щасливо. Молода пара користувалася популярністю в благополучному містечку Рілборо. Всього за 20 миль від Лондона. Спортивні успіхи Дерека і безсумнівна привабливість Теси Чарівний будинок і чудова кухарка забезпечили подружжю загальне обожнювання в крихітному світі Рілборо. Майбутнє уявлялося Тесі яскравим і блискучим. Донька Алін ледь починала ходити, коли на безхмарному небокраї з'явилася перша темна хмаринка. Через неминучі обставини Дерек випав із національної збірної, і коло його клієнтів почало звужуватися. Свої фінансові втрати він спробував заповнити відчайдушною біржовою грою ризикованими спекуляціями з власним капіталом. Потім настав день, коли Дерек попросив дружину скоротити витрати. У нас зараз туговато з грошима, Люба, пославшись на раптовий обвал чогось загадкового на якомусь невідомому ринку. Ці слова далися йому нелегко. Дерек ридав і просив вибачення в коханої дружини за те, що так сильно засмутив її. Ці сльози, пролиті через невдачу в справах, знищили почуття Теси. Проте вона продовжувала поводитися з чоловіком м'яко і лагідно до самого кінця. Наступного року вибухнула нова криза, насправді за роки подружжя Бранстонів. Фінансовий ринок переживав чимало подібних потрясінь. І щоразу Дерек плакав. Теса помічала, що сльози приносили йому полегшення, допомагали зібратися з силами. «Я навмисне згустив фарби», – вигукував він. «Повір мені, Люба, скоро все зміниться. Я знаю, тільки сьогодні один приятель у сіті» запропонував вельми пристойну ціну за папери, які більшість цих безмозлих віслюків, назвали б макулатурою, яка нічого не варта. Кризи траплялися з жахливою постійністю, і Теса нарешті зрозуміла, що її чоловік – лише мрійник, обманутий власними божевільними фантазіями. У його уяві мудрий і проникливий Дерек Бранстон незмінно опинявся безневинною жертвою примхливого, непередбачуваного ринку, підступного супротивника, що вічно порушував правила гри, які він і встановив. До того ж, поруч із Дереком завжди майоріла примарна фігура одного приятеля в сіті, майже настільки ж далекоглядного, як сам Бранстон. Цей безіменний приятель таємно жадав купити в нього акції, але Дереку, зрозуміло, вистачало розуму відхилити пропозицію. Чудова кухарка зникла після другої кризи, а вправний садівник попросив розрахунок після третьої. З кожною новою невдачею Дерек дедалі глибше занурювався в зневіру і безвихідь, знаходячи розраду у випивці – він не перетворився на гіркого п'яницю, хоча випивав часто і за якоюсь фатальною невдачею, завжди в найневідповідніший момент. Свідомість, що він накликав на дружину стільки нещастя, тяжким тягарем лежала на його совісті. Сором і уражена гордість мучили його тим сильніше, що Теса не дорікнула йому жодним словом. Увечері, повернувшись додому, він зазвичай пропускав склянку другу для хоробрості. Теса познайомилася з Юенстін незабаром після народження Алін, і одразу зрозуміла, що той у неї закоханий, хоча він ніколи не говорив про свої почуття. Після першої бурхливої сцени зі сльозами і гіркого розчарування в Дереку, Теса звернула свій погляд на Г'ю, але теж не говорила про це. Досить сказати, що Енсті знав про фінансове становище Бранстонів і те бачила, що з кожним новим лихом він дедалі більше захоплюється її відданістю Дереку. Розуміючи, що неабияк помилилася у виборі чоловіка, вона навіяла собі, ніби Дерек її зраджує. Теса жила в очікуванні, що чоловік ось-ось втече від неї до іншої, і не бачила сенсу мучити його докорами. Сварливість, як і ангельська лагідність, відбивається на обличчі жінки. Вона вирішила, що безтурботність і незмінна м'якість ще більше піднесуть її в очах Гюенсті. Але Теса знову помилилася у своїх очікуваннях, тому що погано знала характер чоловіка, у міру того, як слабшала впевненість Дерека в собі. Його романтична пристрасть до дружини посилювалася. Він ніколи не розповідав їй подробиць своїх незлічених лих, тому Теса не усвідомлювала справжнього стану справ, поки не довелося звільнити двох слуг і найняти замісних прибиральницю. Але навіть тоді місіс Бранстон вірила вигадкам Дерека, що це лише тимчасові труднощі і невдовзі справи налагодяться або принаймні підуть краще, ніж торік. Тож Алін у належний час відправили до дорогої приватної школи, куди її було зараховано ще за часів немовляти. Увечері 6 червня 1932 року Дерек повернувся додому, насвистуючи мисливську пісню. Теса добре знала, що це означає. Мелодія відчувала біду. З мисливської пісні починався свого роду ритуал. Замість того, щоб поцілувати дружину і поставити безглузде запитання, як минув день, Дерек у таких випадках зазвичай говорив, я весь у грязі її пилюці з голови до ніг, «Мені потрібно вмитися і привести себе до ладу. Вийду до тебе за хвилину. Я приніс вечірню газету, потім ішов у свою кімнату і миттєво випивав кілька чарок». О, Боже! Теса приготувалася вислуховувати всю цю нісенітницю про ринок і про таємничого лиходія, який намагається привласнити плоди праці Дерека, перекупивши акції». Можливо, цього разу їй доведеться урізати витрати на одяг. Ні, краще продати машину. Розкривши вечірню газету, Теса прочитала про нещасний випадок, що забрав життя двох шоферів лорда Дусестера. Розділ третій. Вийшовши з кімнати, Дерек з несподіваним запалом поцілував Тесу і схвильовано запевнив, що завжди знав. Вона чудова дружина і вірна подруга. Можливо, він нарешті наважився сказати, що йде до іншої жінки? З надією подумала вона, але знову помилилася. Здається, 16-го числа Алін приїжджає додому на кілька днів перед початком нового семестру. Так, і я попросила тітоньку Бі провести з нею вихідні. Тобто, Бі сама запропонувала. І я подумала, сьогодні вранці я отримав лист зі школи. Я вважаю його тон просто образливим. Дерек, ти відіслав їм чек на початку семестру? Я хотів, Люба. Але щось тоді сталося. Не пам'ятаю, що саме. От збирався сказати тобі. Словом, чортів директор... Пише, якщо Чек не надійде протягом трьох днів, Алі не зможе продовжувати навчання. Думаю, ти погодишся зі мною. Це занадто. Теса закликала на допомогу всю свою м'якість і терпіння заради гюенсті, але в душу її почали закрадатися сумніви, чи вдасться їй коли-небудь звільнитися від дерека Бранстона. Насилу, стримавшись, вона нагадала собі, що сварливість не прикрашає жінку, а Гю захоплюється її відданістю чоловікові. Не можна допустити, щоб Алін відрахували. Поки що вона наче нічого не помітила, сказала вона рівним тоном. Ой, що ми зробимо, Любий. Знаю, ти казав, що ніколи не доторкнешся до грошей, які залишив мені батько. Але тепер у нас немає вибору. «Візьми завтра частину цих грошей і заплати за навчання, а також нам слід покласти тисячу фунтів на особливий рахунок для Алін». Помітивши, що він якось дивно сіпнувся, те саме моволі осіклася. «У чому справа? Я саме збирався сказати тобі, мила моя дівчинко, що нам, можливо, не вдасться продати твої цінні папери». Чесно кажучи, для нас настали важкі часи, набагато важчі, ніж раніше. Бачиш, на ринку... Ого, її п'ять тисяч теж зникли. Хоча Дерек з власної ініціативи обіцяв ніколи не торкатися до них. У цю хвилину Теса могла думати лише про те, що не має наміру чекати, коли в житті Дерека з'явиться інша жінка». Ну що ж, на щастя, скоро прийде Бі. Боюся, тобі доведеться позичити грошей у неї, Дереку. На жаль, це неможливо. Вона не змогла б позичити нам грошей, навіть якби захотіла. Стону Дерека Теса зрозуміла, що й Беатріс стала жертвою підступного, безчесного негідника ринку. Скільки ми зможемо отримати, продавши машину? Ми потрапимо до в'язниці, якщо спробуємо її продати. Вона ще не викоплена повністю, а ми останнім часом затримували платежі. Цього місяця автомобіль доведеться повернути бузагло. Алін має залишитися в школі. Ми продамо будинок і меблі. Люба, це безглузда розмова. Звісно, подібна думка і мені приходила в голову Я давно вичерпав усі можливості, намагаючись роздобути грошей Давно? Ну, розумієш, ціни на нерухомість упали просто катастрофічно Ринок лежить у руїнах Продаж будинку не покриє боргу за заставною Теса не підозрювала, що будинок закладено і тепер їй долали найпохмуріші перечуття, чи зможе вона витримати новий удар. Ага, ціни на меблі теж впали. Чорсь, забирай, поглянь сюди. Дерек нахилив сервірувальний столик і показав нову наліпку на зворотному боці стільниці. Теса прочитала незрозумілий напис, але Дереку довелося пояснити, що він підписав заставну, і меблі підуть у рахунок боргів. Теса не повірила своїм вухам. Як можна було запрошувати оцінювачів без її відома? Термін платежу за заставною настає 18 понеділок. Цього дня Алін повертається до школи. Якщо мені не вдасться владнати наші справи на той час, меблі відвезуть, але цього можна уникнути. У мене є деякі думки... «І повір, у будь-який момент може статися щаслива зміна. На жаль, поки що ми не можемо продати меблі. Це повертає нас до того клятого листа зі школи». Дерек подивився на дружину, і хоча Теса вже здогадувалася, що в нього на думці, все ж таки вирішила зачекати, поки він сам це скаже. «Я подумав, що, можливо, ти допоможеш. Останнім часом... Ти все одно рідко одягаєш свої коштовності. Звичайно, зроблю, бо не в банку. Ти не уявляєш, чого мені коштувало просити тебе про це, Люба. Хоча, напевно, розумієш, якщо впевнена, що готова з ними розлучитися, то я знаю одну людину в сіті, яка... Ні, дякую, Дереку, я впораюся сама. Дивись... Тільки коштовності не так-то легко продати. Тут є свої хитрощі. А я зроблю простіше. Віднесу прикраси Гюенсті і попрошу зайнятися цим для мене. На твоєму місці я б не став звертатися до нього. Можливо, тобі здасться, що все це дурниця, але я не раз помічав, як цей тип на тебе дивиться. Теса посміхнулася, вирішивши закинути пробний камінь. «Бідний мій старенький, можливо, розлучення позбавить тебе багатьох тривог і хвилювань?» «Це тебе розлучення позбавило б від багатьох проблем, але ти занадто добра і великодушна, щоб піти від мене. Потерпи ще трохи, все зміниться і удача нам посміхнеться, я знаю». Невдовзі він уже ридав, обіймаючи коліна дружини, і в неї тепер не залишилося навіть слабкої надії, що Дерек коли-небудь захопиться іншою жінкою. А практика Гюенсті неминуче постраждала б, якби йому довелося виступити співвідповідачем на шлюборозлучному процесі. До того ж, Теса побоювалася, що Гю скоро втратить надію. Нещодавно до неї дійшли чутки що його задумала заарканити ця кошмарна дівця Кенвуд. Після вечері місіс Бранстон знову взяла друк газету. Головною темою вечірнього випуску стала смерть нещасних шоферів лорда Дусестера. Їхня трагічна доля має послужити грізним попередженням суспільству, як небезпечно залишати увімкненим мотор машини в маленькому гаражі, лякала читачів стаття. І далі йшло інтерв'ю з відомим ученим з приводу дії чадного газу. Теса дізналася, що газ не має запаху, і виявити його присутність практично неможливо. Вдихаючи його, людина відчуває сонливість, занурюється в забуття і незабаром помирає. Вона майже всю ніч пролежала без сну, думаючи про невдалих шоферів. Яка безглузда смерть! І всьому виною проста випадковість. Не можна сидіти в тісному гаражі з увімкненим мотором, якщо, звісно, ви не надумали накласти на себе руки. Але вчинити самогубство куди зручніше, лежачи в ліжко, якщо протягнути шланг від вихлопної труби автомобіля у вікно спальні, хоча звучить це абсурдно, а що якщо наповнити газом дитячу повітряну кулю і віднести в спальню? Але куди краще не куля, яка може лопнути в найневідповідніший момент. «Ти можеш більше не хвилюватися з приводу школи, любий», – сказала Теса за сніданком. «Я надішлю чек сьогодні в день і поясню, що ти був хворий або щось у цьому роді. Можливо, мені вдасться дістати трохи більше грошей. Тобі потрібні кошти. І сподіваюся, ввечері ти їх отримаєш. Не міг би ти дещо для мене зробити». Дерек охоче погодився виконати будь-яке її прохання. І Теса додала, коли повертатимешся ввечері додому, захопи нову автомобільну камеру. Учора я проколола колесо, і механік сказав, що гума занадто стара. Але, Люба, у гаражі замінять камеру, тож тобі ні до чого. Просто зроби, як я прошу. Цей чоловік поводився грубо, не стану описувати подробиці, «Я маю намір прийти в гараж із новою камерою. Знаю, це нерозумно, є безліч простіших шляхів. Але я хочу зробити саме так. Ти виконаєш моє прохання, Дереку? Чи це занадто клопітно для тебе?» У своїй книжці Енсті категорично заперечував, що Теса змусила Брансто накупити камеру, бажаючи інсценувати самогубство. Бо занадто нехитра і простодушна. Навіть якщо припустити, що тендітна жінка могла впоратися з такою роботою, розумніше припустити, що вона не наважилася витягти камеру із запасної шини, що лежала в гаражі, оскільки Дерек легко міг виявити пропажу. Роздобувши камеру, Теса зрозуміла, що наповнити її газом із вихлопної труби – Завдання непросте. Зі шкільних уроків хімії вона пам'ятала достатньо, щоб знати, як виділити чадний газ із вихлопу. Утім, їй довелося провести очищення на швидкоруч, скориставшись підручними засобами. Робота йшла важко, перші спроби велися невдалими, але Теса із завидною завзятістю продовжувала свою копітку працю. Хоча вона і забирала багато часу. Їй підганяла думка, що через три дні заберуть машину, меблі, а можливо і будинок. А отже, у п'ятницю вона має вбити Дерека або придумати якийсь інший спосіб назавжди позбутися скигливого хлопчиська, який, вчепившись у неї, тягнув їх залін на саме дно. Розділ четвертий на горище, як зазвичай буває, вівла з стелі, розташований над верхнім майданчиком сходів. Теса підняла драбину, що лежала на підлозі, притулила до стіни, і, вилізши на гор, обвела очима горище, картковий столик із шертонівськими кріслами, які міздериком ніколи не подобалися, кілька старомодних предметів меблів, що лежали там від незапам'ятних часів і всілякий мотлах, що накопичився за 10 років сімейного життя. Її погляд ковзнув слуховими вікнами. У червні на горищі бувало світло до 10-ї вечора. Озирнувшись, вона сходила за автомобільною камерою, наповненою щадним газом, і сховала її на горищі, обтежи спочатку вологою ганчіркою. Їй довелося зробити ще три таких вилазки, щоб закінчити,